Це для тебе, народе, вбирайся, радій. Ніхто ні з ким не сварився за шмат матерії, бо знали, всім усього вистачить, а як не вистачить, завтра підуть на ярмарок і куплять. На другій фірі їхало диво дерево. На гілках гойдалося різноманітне взуття різних кольорів, фасонів, розмірів. Фіри з дивовижними меблями, посудом, господарчими товарами, прикрасами з усього світу, їхали одна за одним. Народ не гарбав усе підряд, а брав лише те, чого йому бракує. Просто комунізм з гордістю подумала Марго. Марго побачила в натопі фігуру Ахмета I. Бідненький. Обшарпаний, змарнілий, виснажений. бере тихо», – спитала вона, – «А що він таке видатне зробив?» «Забула кицьку?» «Коли ми тебе визволили з неволі і попливли морем додому, тебе здолала морська хвороба, і ти зарапитувала краще смерть». Ми висадилися на острові, там тебе знову схопили. Знову кинули в'язницю, посилили охорону. Тоді Ахмет викупив тебе з неволі. Нічого собі. А скільки я коштую? Цілий Ахметів гарем і три фіри золота. Марго була потішена. Молодець Ахмед. Почалися видовища – цирк, бій карликових биків, родео, футбол, фокуси, маріонетковий театр, танці, опера. Марго сама із задоволенням брала у цьому участь. Вона разом з усіма порпалася в ефірах, плескала в долоні танцям кенгуру, куйовдила шерсть коали, брала участь у бою з левами, танцювала співала. Втомившись, вона присіла на свій трон і подумала «Це я роблю останнє. Чи сумно мені йти? Ні, зовсім навпаки. Мене народ довго пам'ятатиме». До трону підійшов Ахмед I. «Так, Марго, Наступному володареві землі обретеної важко буде тебе переплюнути. Згодна, в моєму пануванні є якийсь шарм. А тепер прийде якийсь бувдур, і буде податки, здертість людей витрачати на себе, і Сіромаха ніяк не розумітиме, чому від. Панування він не отримує кайф. Дякую, повелителько, за визволення і за привілеї. Ти старий хитрий жук. Хоч ти живеш не за моїми законами, але народ мій тебе любить. А народ завжди правий. Та й я, чесно кажучи, прикипіла серцем до тебе, паскуднику. Сонце повернуло на захід. Марго кивнула Андиберу, той підвів двох коней. Вони сіли верхи і повільно рушили з міста. Вони не взяли з собою нічого, тільки свою маленьку доньку. Вона сиділа в рожевому платячку попереду Антибера. Спустившись в долину, вони рушили за сонцем. Обернулися, щоб востаннє поглянути на свою фортецю. І побачили, що море обліпили люди, тисячі людей, які дивилися їм услід. слід. Марго була впевнена, у кожного на очі навернулася сльоза. Епілог Минув рік За цей час у фірмі відбулося три розлучення Першим розлучився Сидоренко Потім майже одночасно Шеф і Марго У Шефа все відбулося досить болізно